This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have thought. Varmt välkomna till Det borde vi veta, frågespotten med allmänbildning i centrum. Nu så jag frågespotten igen. Frågespotten är det ju såklart. Jag heter Johan Ågren och med mig i studion så har jag Klara Karlsson som nommare. Hallå, hallå! Eh, och idag så tävlar ju Felicia Danielsson och Mikael Ekelund. Hur känns det? Eh, det känns bra. Eller ja, ah, jo, jag är taggad. Jag är mest väldigt, väldigt, väldigt nervös. Oj. Varför då? För att det känns som att det här kommer gå åt skogen. <laughs> <laughs> har du lyssnat på program tidigare? Eh, ja. Hur har du tyckt det känns så? Eh, väldigt så här olika. Det handlar om tur typ. Ja, alltså vad man kan. Frågorna ja, är ju väldigt olika på alla håll och kanter. Eh, men Clara, vad, vad väntar idag? Detta kommer att ske. Det är så att det första momentet är en del vi kallar Vem det är. Det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop flera julklipp som med viss logik gestaltar en känd person. Den tävlande som kan rätta svaret först säger sitt namn i mikrofonen och skriver sedan ner svaret på sin lapp, istället för att säga svaret rakt ut så att du som lyssnar kan flista ut på egen hand.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 Boy. Natural Born Lovers med Erik Hassle Som också är veckans singel här på PTFM Studentradio 92,8 Vi kör en Repeat, en recap kanske heter men. På vem där reglerna för nytillkomna lyssnare Som inte har med riktigt här innan låten det är så att det första momentet är det vi kallar Vem där och det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop flera julklipp- som med viss logik gestaltar en känd person. Den tävlande som kan rätta svaret för sig i sitt namn i mikrofonen- och sedan skriver ner det på en lapp. Istället för att säga svaret rakt ut så att du som lyssnar- kan lista ut det på egen hand. Svarar man inom 20 sekunder får man tre poäng. Svarar inom 40 sekunder får du två poäng- och efter 40 sekunder får man en poäng för ett svar- och då frågar jag, vem där? Tunnelgatan börjar nu allt fler stockholmare samlas på den plats där Olof Palme mördades i natt. Mm. for how many wacky outfit changes she could have in one day. She actually holds the record for the most Me Twitter too. followers in the world. All we is radio kaka, radio kaka. It's strange to think that when she appeared with the pet shop boys, dressed as a teacup here last year, nobody knew much about her. just goes to show what her... it is, yeah. Och då hade vi alltså Mikael som gissade först Vad gissade du på? Lady Gaga Och det var ju helt rätt också men. Och Felicia gissade på? Lady Gaga Ja, det var också rätt oh. Men vad var vi hörde, Claudia? I klippen? Ja, vad hörde vi egentligen? Vi, först hörde vi där Olof Palme gick och dog där Och han är född den 28 mars Nej, han dog den 28 mars 1986 Och det är samma dag som Lady Gaga föddes och det andra var tillsammans med Taylor Kinney Ett ljud från serien CSI New York Och det andra var från själva New York Och det fjärde klippet var Madonna som pratade och sjöng lite där Sen så var det Icon, han som upptäckte henne Sen var det ett klipp från Genius World Record 13 stycken hon är inte de som har flest följare på Twitter Och sen hörde vi Radio Gaga med Queen Och sen så fick vi höra när hon får ett pris på en gala mm. Jag, Vad heter han? Jason Keeney? Ja, precis Ja, Det är hennes pojkvän Så det är därför som vi tog med det klippet Men vi hoppar direkt över till nyhetsquissen Och vi börjar då med Mikael Är du redo? Ja yes, Då tar vi igång Buttwix har ändrat om på sin hemsida efter att ha fått ett flertal klagomål över att det har en kategori för citat feta människor. Sant. Falskt. När Statistiska centralbyrån mäter hur tillfredsställda folk i de olika EU-länderna är med livet kommer Sverige på en fjärde plats. Sant. Det är rätt. Den engelska sångaren Pete Dorothy har i veckan hamnat i blåsväder efter att ha gett ett flertal barn cigaretter när han handlade på McDonalds. Sant. Falskt. Det har lagts till ännu en art på eh, WWFs lista över utrotningshotade arter, den så kallade Satura-elefanten. Sånt. Falskt. Skolverket har fått i uppdrag att ta fram en ny strategi för grundskolan där dataprogrammering blir en del av kursplanen. Sånt. Det är rätt. SVT vill inte sända prins Nikolaus dop i TV den 11 oktober, men har nu ändrat sig efter kritik från folket. Falskt. Det är sant Den stora amerikanska tv-kanalen ISPN utnämnde i veckan den kvinnliga långdistanslöparen Rachel Do Dolezal till Black Athlete of the Year Falskt Det är rätt Yes. Och då hoppar vi över till Felicia mm. uh, Och då, då var vi igång En Smålandskommun har svindlats på 4,5 miljoner av en anställd Pengarna används bland annat för att köpa guldtacker en husbil och en Segway Falskt, det är sant Sydamerikas näst högsta berg, Ojos de Salade, sjönk med 10 cm efter helgens jordbävning i Chile som uppmättes till 8,3 på Ischterskalan. Falskt. Det är rätt. Risken att drabbas av psykos är dubbelt så stor i områden kring Järvafältet i Stockholm, där bland annat bostadsområdet Vinkeby ingår. Eh, sant. Det är rätt. Barn ska inte äta ris eller risprodukter mer än fyra gånger i veckan och barn under sex år avråds helt från att äta riskakor. Sant. Det är rätt. En japansk studie visar att kvinnor vill att män ska fejka sin orgasmer för det tände mer på att se sin partner njuta. Falskt. Det är rätt. i detta partiledaren för Kristdemokraterna Göran Häglund kommer att tävla på spåret. Sant. Det är rätt. En konsumaffär i Örebro ska börja med att hänga upp bilder på alla anställda som har slutat så att man aldrig glömmer någon som har jobbat i butiken. Falskt. Det är rätt. Bayern Münchens Robert Lewandowski, Lewandowski har en lyckad vecka. Han har gjort tio mål på tre matcher de senaste åtta dagarna. Mm, sant, det är rätt. Helt rätt. Och ja, vad blev ställningen här? Klar. Då ska vi se. En, två, tre. Mikael fick tre rätt. En, två, tre, fem, fem, sex, sju. Och Felicia sju och Mika fick sju rätt. Låten som vi hade innan, var tog med moments. Men vi tar väl och börjar direkt med kategorierna. Hur går det till, Claire? Ja, det går till på följande vis. Nu ska vi se så jag kollar på mina papper här. De två låtade kategorierna är natur och medeltid. Och under kategorierna gäller det till alla fall att säga sitt namn så fort man kan, svaret. Yes. Och sen om man skulle svara fel så går frågan över till nästa eller till andra deltagare. Yes. Och vi börjar med en ljudfråga. It it Vi hörde precis en del av låten kompass med, land, med bandet Lady Antebellum. Vilka brukar man säga var först med kompassen? Uh, Mickey. Yeah. Ja. Uh, Grekerna. Fel. Felicia. Uh, ja, romarna. Fel rätta svaret är kineserna. Yes. Men vi börjar Mellan vilka årtal brukar medeltiden avgränsas till i svensk historia? Mycket. Ja? 1000 till 1500 Det är rätt Även om Erik och pommen kväntas till kung när Kalmarunionen slöts Vem reverade fram till sin död 1412? Det rätta svaret är drottning Margareta I vilken svensk stad arrangeras Melodifestivalen årligen? Nej, medeltidsveckan, förlåt. <laughs> Felicia. Ja, Visby. Det är rätt. Vad brukar man kalla det politiska system som var vanligt under Europas medeltid? Mycket feudalism. Det är rätt. Vilken titel hade den främsta ämbetsmannen näst efter kungen? Det rätta svaret är Jarl. Och följdfrågan, vem var den sista som hade titeln Jarl? Felicia. Ja, Birger Jarl. Det är rätt. Vem spelade huvudroll med, huvudrollen i filmen En riddares historia? Felicia. Ja. Heath Ledger. Yes. Vad plågade Europa under början av 1300-talet? Ja. Diggerdöd. Det är rätt. Med vilken, kung, vilken kungs kröning brukar man säga att medeltiden tog slut? Felicia. Ja. Gustav Vasa. Det är rätt. Vad hette den unga kvinna som ledde franska armén under hundra... Ja. Fan. Nej. Jag glömde bort. Yes. Felicia. Chantark. Det är rätt. Det är rätt. Vad heter det handelsgille som var viktigt för norra Felicia. Europa? Ja, Hansan. Yes. Vilket år hade Kristoffer Columbus till vad som senare skulle bli den amerikanska Vilket år hittade Kristoffer Columbus till det som senare skulle bli de amerikanska kontinenterna? Mikke eh, 1412. Fel, Felicia. 1300-talet. Svaret är 1492. Yes. Och det svenska samhället var uppdelat i fyra stånd. Vilka? Felicia. Ja. Yeah. Adel, präster, och bönder. Det är, det är rätt. Helt rätt. Ja. Vad kallas det spel som utfördes av vildare till häst? Felicia. Ja. Yeah. Turnerspel. Det är rätt. Och eh, då så hoppar vi över till ljudfrågan i eh, nästa kategori, vilket är natur. Ja, men. I klippet hör vi den fågel som västerut fram till Sveriges nationalfågel. Felicia. Det är en koltrast. Cool det är rätt. Yes. Och då drar vi igång naturfrågan. Eh, efter en kampanj från, kom, från en komiker lyckades en oväntad fågel knipa andra platsen. Felicia. Ja. Skatan. Fel. Shh, sh, sh, sh. Nej. Det är rätt. rätt svar. Nej, det är du. Förlåt. Det rätta svaret är kråkan. Och... Eh, förädligen av den väldoftande blomman Tros har påbörjats i Persien för mer än 2000 år sedan. Idag är den en symbol för romans och finns i såväl buketter som vi rabatter. Vilken blomma är det som vi tänker på? Felicia. Ja. Ros. Det är rätt. Vad är bambubjörn ett annat namn för? Micke. Ja. panda. Det är rätt. Det är det vi efter. Ja. Hur många färger har en vägbåge? Felicia. Röd, gul, orange, grön, blå och lia sex. Det är fel. fel. Det är sju då. Är det är rätt. Athalk. Mahogmi omtalas som världens dyraste träslag. Ungefär hur många mahogmiarter finns det egentligen i världen? Det rätta svaret är 500. Oj. Vad heter den växt som kalan livnär sig på? Felicia. Eh, eukalyptus. Det är rätt. I många trapphus kan vi hitta fossiler. Nämn ett förhistoriskt vi kan hitta. Felicia. Ja, trilobit. Det är rätt. Det är rätt. Eh, sedan vilken tids har det funnits bokträd i Sverige? Det rätta svaret är eh, sedan den yngre stenåldern. Den galax där vi bland annat finner Tellus, vår sol och Saturnus Mycket. kallas... Ja. Vintergatan. Fel. ...kallas i folkmun för Vintergatan. Vad heter den egentligen? Det kan inte jag <laughs> Det rätta svaret är eh, mjölkringen. Vad är världens längsta fisk? Det rätta svaret är valhajen. Om man lägger ihop summan av graderna i en triangel, hur många grader får man då? Flysia. Ja. 180. Det är rätt. Ja. När du vistas i solen får kroppen en viss vitamin. Vilken? Frisia. Ja. D-vitamin. Det är rätt. Spännande. Jag tror att det som händer är att vi drar igång en låt. Uh -huh. Nej, det är Leave a Trace med Churches. Vilket är helt rätt ordning, fast jag tänkte säga fel ordning. Spännande. Uh, vi är faktiskt... Uh, vi är inga fler frågor. Borde ni vetat något? Känner ni det? Om det är någonting vi borde ha vetat idag? Ja, precis. Mm. Bland de frågorna som var. Uh, ja, det är det ju. Det var en del saker som det, det kom man bara Ja, men jag visste det där, fast jag sa det inte. Och då känner man sig alltid lite dum. Sådär. Något exempel? Uh, till exempel... Uh, den som hade regerat där med Erik av Pommen, att det var drottning Margareta. Mm. Jag tänkte först, det är drottning Kristina? Nej, det är drottning Margareta som sa ingenting. Mm. Det var ju dumt. <laughs> kan man ju känna. Ja. Eh, och Mikael, känner du att det var något du borde veta till kvällens program? Det känns som att det är ganska mycket men att man liksom tvekar en halv sekund för länge och så bara nej. Mm. Mm. Ja, men vi, vi har ju väl ett resultat eh, här. Ja men. Vi drar igång en tumme, Och vinnaren är Felicia <skratt> Hur mycket? Det här är viktigt Det blev 22-10 Wow Shit, vilken kross ja. ja, alltså är det det? Ja. Tycker jag att hon fick lättare frågor på något? Nej, då är man en dålig förlorare Ja men bra. Jag, ska Klar, bra jag ska försöka vara en bra vinnare också Och inte hoppa omkring och sådär, bara så här In your face Nej det ska jag inte vara Det hade varit jätteroligt om det var det ja. Det kommer sen när jag är själv Så, här, så kommer mm, jag bara precis. Så ja. Nej men vi Vi får ju gratulera Tack så mycket För att du tar hem den här åttondelsfinalen mm. Och avancerar till kvartsfinal Wow Och nästa vecka så tävlar både Linnea Landeman och Ivar Hallek har vi mm -hmm. det då kommer du Sander va? Är du? Jag tror det kommer vara jag det är antingen jag eller Kjellén, vi får se Ja, Ludvig och Klara är ju de nya i redaktionen här på Det borde du veta Ja, men. och för att Peter ska bli glad så måste jag spela den här också Det här är ingenting som man kan diskutera, jag har rätt och du har fel <laughs> Nu det... blir han glad, ja, nu blir jag väldigt glad Nu ser han jättenöjd där ute <laughs> Eh, nej, men gud. Vad väntar mer? Eh, känner jag det något spännande? Som, som händer? <laughs> ja, jag vet inte. Om jag, ska ta en, om jag ska ta korka upp en skumpa nu för att jag har vunnit. är det, det du undrar? Ja. Du får inte smaka, säger jag bara. Oj <laughs> oj, oj oj, Vilken vinnarattityd. Ja. Hon är inte villig att muta mig, märker jag. <laughs> Okej, okay, när du lägger fram det så eh, kanske kan jag få smaka lite grann. Ja. Men det här var allt för kvällens program. Lyssna mer nästa vecka. Samma tid kan man samma kanal. Aha.